بسم اللہ الرحمن الرحيم ان الحمد لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ اما بعد صیانت عن اللحن ارون منگا داوی دیجا غلطی سبب بسی اللسان عن اللحن جبا بچ کول دا غلطاینا د خود غلطاینا دا جبا جب بچ کی گی پا توفیق دا الله اللہ چاہتا توفیق پر کنو بس دا آغا حروف ٹک شی دویم غلطای با علا نکی گی چکل زمونگا آغا زیون ٹک می کم دینک شا حروف دا کی گی مانا آغا خون برابر دی جبا برابر دا مرائی سما دا. دا نمونه د اداکول په حروف سم دي او حروف سیدا کی دي درام چې د سې قارين سبق وایو یاره خپل پوي ګوس کداسي چې د نیا سره مسابقه وله یا د بی بی او د سره او بیا وایو چې راځم کوټک نه شنغه غریب خپل ټک نه ونه هغه خپل بد کیسه اخونه نشته مطالب اسو چکی صحیح قارین سبکوے زکاہ دا, دا قرآن و دا قرآن دا قرآن سنت ته. زید اگنی ثابت رضی اللہ عنہ ہوئی سنت دا قرآن بستل دا سنت طریقہ دا مانا دا, دا دا داس یو طریقه ده چې د الله پیغمبر مونږه طریقې یاخذهل اخرو عن الاول پرستو کسبه د اول نه اخلي د ځانه طریقه نه جوړای دی دو جنان انس مالک رضی الله عنه بفرمایل دادا الله قرآن دے مونگتا پا نقل سرارا را سید لے دے نمونگ با درب پا قرآن کی داسی کسم الفاظ نو آئی چیا مونگتا زانا جوڑ کڑی بلکہ پاگی کی با مونگتا مخ کنو قرآو چی دا غی سنت دا اللہ پی غمبر تر سید لے دا ای طریقی تا اليوم نخل الاستاذ مانولوستل الله وهي واعلم بان العرض على الإمام الفاضل الدياني من سنة النبي والصحابه ناذر المحل وروي القرابه وتابعون بعض لميادوه بل من عكيد الامر قد عدوه او حاشا تشه قرآن په کل صحیح استاد دا سنت پیغمبر او د صحابه او ده صحیح کس باندې په با قرآن لولې دنیا کارونه مونږه کاری اهل فن زده کو تر وروزي زده کو نو ور سره کینو په چاډ درزی ټوب کارز د کومو درزی سره کېنم او په سوق بل یو کارز د کوي هغه فنواله سره سره قران دی حبی او بابا نه ځد کوم دیو جن امام خاقان رحم الله او هی دوکنه شي هر سړی غره قران سم نه وي سما تل من اتل الكتاب يقيمه وما کل من هم وما کل من کن ناسی یقرئوهم مقرئ هر دره غوره قرآن سمنوئی بعدی پکی دزانا جوڑای ندره ما خبر سوا قرآن سیقاری تا تیرول سلو رمضا دا دیر دیر کل استاز تا ویلدانا او ختم به دس روکا موبیا با تھیزم مقصد میں باگئے او غرق میں باگئے سانت کے چسانت والم او فرام کې بند مقلق تو امو دورا انا سیب خفار او تحصیل لے نه که دیشی پاول زلطالہ یاد نشي پا دویم زل یاد سی پا دویم پا یاد سی وخبر البكالي خان امام شافعي رحمه الله وي اخيلن تنال العلم الا بسته سام بك عن تفصيلها بالبياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه والصحبه استاذ وطول زماني ځه مارور نه حاصلېږي علم مدر کوشش به ګو سيزنه سره نو وګور ته کېده یو د چپتا کې زکاوت ته ذهن د کار کایلي و بلدر نيروغي خواري بل در کې د علم د پاره حرس ده بای سلیک حرس نه رې تنګي وزیر چاراله ګل بلداد کوشش بکې اجتهاد بکې دا د دا سره به وخت وقت او د استاز سره چې وخت تیره و طول و زمانی زمانه با تیره دانه چه این زرازه دی تیره که تیره که تیره بس او رازه دا مسمان با دی ابن محران و ایمان که سای سره می اکا سال انسال تیر کردی و که تیره و دا دمر لر ډر وقته تر کینو دا دمر لسل کال به 13 روزنګا ودا به تر مرګه لګیای نو مو مقصد دا ده چې تر مرګه مونږی قران سره لګیایو بازي علما کرامو ذکر کړی چې مخبلس تازانو ته تا عطیا پیری قران واورول سو کوی سلویخ پیری مو واورول محمد ابن عبدالرحیم الاسباهانی وای زم مستر طلارم او ما سره 80000 روپیه سیوی تور می اوله ګولی په سبانی په اتیا اتیا وختمونو د استاد سره وکړو بیا و دا بابا دادا امام ابن الوزری ذکر کړی پمنجذل مقریین کې كي... چې او سره وایي زدي د غلطتینو په قران کې بد شم دې یا خود ده لگ نحو دي او صرف او پی جانی دویم در روایتون و توریقون او پی لکه تاسته برای شو شو توریق او قراعت ستاوی او روایت ستاوی دارنگی ایماو متقدمین اقوال دزدی یعنی د د علماو اقوال دزدی بنزم کم زې در ته مشکل شو تر کو سوکا دا نه غوږ وکړې موزاکره او کا واړه سره درس علم الرسم به جندا ځانته علم د قران لیکل به کې دغه قانون مزونه ذکر کړي په هر حال دا غا سيزونه چې قدیبان قرآن په پیل دي د علماء کرامو ذکر کړي قدیبان په ټکیږي چې بل ته وخه ال اقراء يثبت القراءات بل ته و دول سلام په خيږي علا کوې کنه پوخ خپل بل ته یوه وره پدین تخيږي في هذا القرآن الكريم في التلاوت يقول مخي أعوذ بالله بسم الله والبكار أغذي كربا بياك وصلى الله تعالى على الله. محمد آله وصحبه أجمعين